«Ну, пане Вагман, це все фантазії». «Ні, не фантазії. Можете вірити мені». «Зрештою, ні, не вірте. А вперед переконайтеся, чи я брешу». «Але чому ж ви не беретеся до цього гешефту?» «То не мій гешефт. І по що мені? Я дітей не маю». Притім він важко зітхнув. «Нас двоє жінкою. А притім маємо в руках стілько інших гешефтів. На що нам того? Я би дуже хотів, щоб ви, пане меценас, узялись у справу в руки». «Я знаю вас і вірю вам, що ви все зробите добре і на користь тих людей. А коли ви не схочете, ну то я знайду собі жида, такого, що ще й у руки мене поцілує. Але не знаючи на тім, скористають ваші люди». Євгеній обіцяв зайнятися цією справою і попрощався з вагманом. Потім він довго, майже до півночі, ходив по покою і обмірковував слова цього незвичайного лихваря. Не все в них було йому ясне, і він постановив собі при найближчій нагоді розвідати про нього інших людей. Розділ 13. Рафалович майже зовсім забув про свою хвилеву стрічу з Чорною Дамою в ту неділю, коли зі Стальським ішов наймати помешкання. Від тої неділі минуло вже пару місяців, і він ніколи більше не зустрічав її. Зрештою, канцелярійна праця, вічні терміні і тисячі ненастанних турбот – що переходили через його голову, не давали йому часу думати ані про ту появу, ані про ту драму, якої спомини вона викликала була в його серці. Та ось другого дня по візиті Вагмана одна маленька пригода знов торкнула в його душі до, здавалось, порвану струну. Того дня він вигімково не мав рану терміну в суді і для того міг трохи відпочити. Вставши о восні, він поснідав вдома. Потім понаписував деякі листи до знайомих у Львові, а також до буркотина, до тих селян, що, звичайно, бували в нього в справі процесу з паном, і видавались йому інтелігентнішими та впливовішими від інших, а віднісши листи до канцелярії з порученням, вислати їх на пошту і давши деякі диспозиції конципієнтові, пішов знов на гору до свого покою, щоб прочитати дещо знову повидаваних книжок, які одержав зі Львова. В ту пору нова руська книжка була рідким гостем на провінції. І Євгеній пильно слідив не тільки за політичними і економічними справами, але також за красною літературою, і то не лише руською. Він належав до того покоління, що виховалося вже під впливом європеїзму, якому в Галицькій Русі виборов горожанство Драгоманов. І цікавився багато дечим таким, чим не цікавились зовсім його польські та жидівські товариші, Адвокати та судовики. Прочитавши десятків сторінок книжки, Євгеній відложив її на бік і встав. Книжка зворушила його, і він чув потребу руху, і встав, щоби проходитись по кімнаті і роздумати, розібрати прочитане. Перейшовши кілька разів здовж покою, він зупинився при вікні, що виходило до міського парку, і відразу, мов, прикипів до місця. Його очі звернулись на одно місце і не могли відірватись від нього. Просто його вікна – на віддаленні яких двадцятьох метрів, за живоплотом, що ним був обведений парк, ішла широка стежка, а зробивши тут закрут, піднімалася трохи вгору і щазала в гущавині високих смерек. В тім місці, де стежка тонула в тіні, спускаючися в долину з горбка, стояла під смерекою лавочка, здалека майже незамітна і засловлена для дальших частей парку, але добре видна з вікон. На цій лавочці в цій хвилі сиділа дама в чорному. Сим разом не з лицем, оберненим просто до Євгенієвого вікна. Зирнувши туди припадково, Євгеній не міг відірватись від того лиця. Йому відразу пригадалося знайоме обличчя, правда, і сим разом він не визив його виразно, бо сонячне проміння, скисно падучи з поза смереки, добре освітлювало стежку, що виглядала, мов величезна карта білого паперу, простерта серед темної зелені, освічувало лавку. Але пані, що сиділа на ній, потопала в тіні, так що тільки її продовгасте лице яснило матовим блиском, ледве обрисовуючи свої тонкі контури. Але Євгеній почув при виді того лиця той давно, звісне, йому товчок у груді, якого не почував на вид жодного іншого лиця. «Невже все вона?» – питав він сам себе і напружав свій зір, щоб якнайліпше побачити, пізнати її. І він стояв при вікні, що було замклене, і боявся відчинити його, боявся навіть ворухнутися, щоб не сполошити привида. Стояв до половини захований за фрамогою вікна, так, щоб вона не мусила його побачити, коли справді, як йому здавалось, пасе очима його вікно. Зажду, аж устане», – думав він далі. «Поході, пізнаю її зараз». Але дама не вставала. Не відвертаючи лиця, вона сиділа недвижно, мов кам'яна фігура. В одній руці держала парасольку. Другу поклала свобідно на поруччі лавочки. немов відпочивала після надто довгого приходу. Д'явеній стояв також, не сміючи вирохнутися. У його душі з кожною хвилею змагався неспокій. Його мучила непевність. «Вона чи не вона?» – міркував він. Силкувався відкинути думку, щоб все була вона. «Що робила б вона тут? Чого їй глядіти у моє вікно?» Але непереможний внутрішній голос рівночасно шептав йому щось таке чарівне, солодке, відкопував у його душі такі клейноти щирого, глибокого чуття, що його серце билося чим живіше, перед очима зачали бігати темні рожеві золоті точки, по тілі проходила дрожь, прилив чуття почав затоплювати розум, почав навертати думки на свій лад. Він хопив капелюх і побіг вниз. Забіжу поза углах. Віду до парку і пройдусь повз неї, то переконаюсь відразу, чи це вона, чи ні. Думка, що це може бути вона, що він оце зараз, за хвилину, побачить те дороге лице, якого не бачив вже десять літ, та яке проте ані на хвилю не загасло в його душі, світилося в ній, як сонце, і боліло, як незгоєна рана. Ця думка, радісна і страшна, захоплювала його дух робила його п'яним, безтямним. І він біг, не бачачи нікого, але, пройшовши крізь турнікет до парку і опинившися на стежці, що вела до завісної лавки, він мусив зупинитись. І він почував, що виглядає смішно, що на його лиці видно змішання, тривогу та непритомність, і для того хотів трохи прийти до себе, надати собі від чоловіка, що своєму проходжується і зовсім несподівано встрічає знайому. Аж коли з тяжкою бідою йому вдалося надати собі такий вид, він пішов стежкою до закруту. Ішов звільно, озираючись на всі боки та махаючи ліскою в руці. Пробував навіть тихенько свистати якусь арію, але його уста тремтіли і були сухі, і до свистання не вийшло нічого. Ось доходить до закруту. Коліна трясуться під ним, рука перестає махати ліскою, очі тривожно біжать по стежці до лавки. Лавка порожня. Його немов оббіляв хто зимною водою, але рівночасно він чує, що на душі у нього легше, свобідніше. Він приспішує кроку. Коли вона пішла, то можна ще догнати її. За пару секунд він був на горбку, збіг униз, минув густий смириковий кломб.